اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم اقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشرکین <تصفيق> سبحان ربك رب العزت عما يسفون <تصفيق> و السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دمونز الترجمه سبق روانو نن زموږ سبق دی اللهم اياك نعبد و لك انصلي و نسجد اللهم اياك نعبد اي الله مون عبادت کو و لك انصلي او خاص سجد پر موسکو ونسجو دو او خاص تعالی سجده کو ګوره د عبادت ذکر تمقم سوره فاتحه کې شهو جیا کنابودو اله لم خاصه عبادت کو نو بیا ور پسې و و یا که نهستین د هغې زییکې دوباره کړړیو دوای قونود په شروعکې الله اوین نه نستین وکه اوس دابا یکې بیا وکو دا دوباره یا بار بار ذکر کول مقصد ته اصل کی مصلحت توحید دا او د توحید د مثلی بیان څنګه په موږ کی بار بار رضې قران کریم کی بار بار رضې دا مثله دا الله ډېر اخوخا دا د دې سره دا الله ربو له ځ ډېر دا اگر چې زمونږ په معاشر کې خلک دا مثله نه خوخی نور بیانونه خوخی د دا موسواله او تقوا زکات او د خیرات د ص د حجو، د حجو د نفللوو د ذکر د ځیککار توحید نا لا چی طورور ته سم وای که نه هغبه د دا یو توحیدی بدیشی ب شي او ژیبه د خل کو چی سمرت توحید بدی شی دمر د الله خو خدې د پکار خدا او چی ده کم سیز دا الله خو نو د بندیانو به ماغه خو خې توحید د شیطان ډیر بدی شی ډیر سخنه فرت دی توحیدنا چې د کوم خلکو توحید بدی شي نو پوهشي چې ببد باې شیطان ډیر مینت ده ګوره د میانو ب شي چېقرآران ب ویللی احادث ب ویللي سره د نه توحید نومې بدی شي که کوې د نه د دا دوباره دي کري دې عبادت ولې وکړو اللهم ایا کنابود دځکه د الله رب العزت توحید ډېر خوښ دی الله ایذم پزرو نو کی مینه پیدا کی او تر شي توبقته اللهم ایا کنابود هلہ مون خاصه عبادت کو واسان و, و الفاظو کی ذان ہوا گئی عبادت کی دو خبر لازمی دی عبادت کی دو خبر لازمی دی یو ظاہری پاکوال ہے او یو باطینی پاکوال ہے ظاہری پا کواللی دا دی چې تمموننس کې بدن پا کې چې به کمم ضای باندې تهموننس کې نو چې هغه ضای پاکې ذکات ې ظاهيري پاکواله يعني په پا ظاهر باندې غمال پاکي حرام او بيسو نه خير خيرات کې د ژوند مال پاکی باطيني پاکواله څه ده باطی نی پاکواله داده چی تا دا شرک نا پاکی تا عقیده دا شرک نا پاکی او قرآن پده خبر دیر زور ور کڑا دی لگو گو رئی صورت نیسا گو صورت نیسا نظام <سؤال> سپاراس <سؤال> سوره <سؤال> نتا <سؤال> ایت <سؤال> نمبر <سؤال> 36 <سؤال> شپک <شفق> درشم شم سوی <دلتصوی> وا عبد الله ولا تشرکو به شیام وا عبد الله عبادت کو دی الله هر څه عبادت شي کاغه مالی کاغه بدني کاغه قولي جبي عبادت کې بدني عبادت کې کډمالي عبادت کې وا عبد الله عبادت کوې دا الله ولا تشركوا به شيئا او دا الله تعالی پدی عبادت کیبل څوک شریک ما جوړوي پاک عبادت الله لکوې خا د صفه سوتري ګن پکې نه د شرک ګن پکې نه نن زمنګ عبادت څنګه دې منغم بهوس کې وایو که نه الله یا قابودو د ص تش الفا نه دي الله او یا قابدو او دوای خونووس کې منږه د الله سره واده کوو چې الله من به خاصته بعضت کوو څنګه چې دا بعضت کولو حق دی دټې او سر یادې یا الله موږ باخاسته عبادت کوو څنګه چې د عبادت کولو حق ده عبادت کولو حق څه ده عبادت کې دوه خبرې لازمی دي یو ظاهری پاکوالی یو باطینی پاکوالی ظاهری پاکوالی خو جو خلک د دې خیال ساتي خو د باطینی پاکواری خیال نه ساتي یګه د عقیده اسلاما ده یګه د شرک نه پاکواله ده و عبد الله ولا تشرکو به شيئا عبادت کو یلا اللہ ولا تشرکو به شيئا او دا الله تعالی په دې عبادت کې بل څوک شریک ما جوړاوې یا په عبادت کې څوک شریک ما جوړاوې یا داسې ستاده شرک عقیده نه ني دانه چې تمونظم کې په یا کنا بو و دوائے کونوت کې الله اللهم ایا کنا بدو ٹھیک شو دپا ظاهره باندې کوتو جامی دي پاک دي بدن دی پاک ده مخ ته قبله ته ده او په ظاهره ته لګي پاکواله کا ته حاصل لته عبادت کې لیکن تا هغه دمه خبر عمل نه دی کړی چې قران وای ولا تشرکو به شیئا ستا د الله سره شریک نه جوړ دا الله سره دی بولتو کو شریک نه جوړکله دا بنګه الله سره دی بولتو شریک نه جوړکله څه مطلب یو ترقط د الله عبادت کې یو ترقط د الله عبادت کې او عقیده دي د شرک دام عقیده دی په تارونو تایو باندې دام زم ما خوري دا یواز د ستان کیږي وله الله قران کې وایي سورته نساء کې الله وایي پنځم سپار کې وایي دا د پنځ پیرانو خبره نه دی ښا ډیر وایي دا د پنځ پیرانو خبره دی وله دا ټول مولیان تعویذونه کوي نو وایي قران نه تپوڅکا قران نه قران مانی الله کتاب مانی کنا ترتشت ایمان دې پراول دے کنا او نور دنه چې پدی کې کمی خبره دی پاغي دی یقین وبن قران ایمان ناوړل هغ خلکو امنتو بکتاب الله وی او په بن کتاب بن کتاب نو قران کولاو کا امنتو بالله و ملائکتیه او کتبیه په دی او کتبیه کې قران سره کنه قران خو په سر کې نه کتابونو سردار دی ته دا قران خبره نه وني ته دا په خبره یي یقین نشتی ایمان نشتي وا اري سمرج جما دا در ثوري وا عبد الله عبادات کو وی دالام ولا تشركو بي شيئا الله وتر دا خبر لازم کڑی دا صدا عبادت تر دا خبر لازمي دا عبادت بدہ علق بلیگی مزبد علق بلیگی زکات بدہ علق بلیگی خیر خیرات بدہ علق بلیگی دی کار بېله قبلېږي تلاوتبدې عله قبل لېږي ټیک شو که تمام باتونونه چې سمررهته کوې دا ټول عباتونونه بې عله قبل لېږي جو والا تو شیکې ش ته شرک نه پا تا قییده د شرک نه پا کوي وا اوه که ستا عقییده د شیک نه ډ کوي قییده کې ستا معمولی غونته ک آ ووي شه مطلب دی ش ش الهمانوی وای کستا پاکه د کی زره برابر شرکی شی عادی ته وای لکا کمره کی روشندان ده پا روشندان کی غرم راضی غرم راضی او د نری نری دوړخ کاری دوړالوږي بکی دغه نری دوړی ته دغه زری ته قران توي شیعا خبردار چې دومره زره برابر د فقیم شرکو کنا یقین کې د لغ اون تکیم فرقو یقین کې یقین کې د لغ اون تکیم فرقو باځي زنانہ دي چې هغه تارونه تایو جون کتب نه کی تارونه تایو قناروا وتم نه وای ونه شوی باځي نه شي تایو جون نه شي تایو ګورو مولیا قربت نه وای بد و داو مشرک ادا ددی عبادت النقبلی اسې ځان کړي لیا دا نه چې تا غړیته تایزورې وللي دي لاسو ته دی تاارونه چې ولی دي کو شو کنا نه او تلېیا مونځ کې را چې دقرران نه تهو کو چې ستا د مون د الله به دربار کې قبل لېږي او که نه د قبل لېږي ولار تو شریکبي او دا الله سره پهدي عبادت کې بابل سووک شریک نه جوړه آقیده کې ب د الله سره بل سووک شریک نه جوړ کلې حالا بهې بعدت قبل ایندو ستڑے اللہ الله اندو ستڑے اللہ خافا اندوزان ستڑے کی کرنے دا یو مثل نے اندوزان ستڑے کی ستڑے کی ستڑے کی نصر دی خیال لیا بچنے تا زی اسی زان ستڑے کو تا بت پا مقی لیا دے عبادت کی داگر چار چاپېره چور لی او سو تا میلاو نشو نا دا مسلمان مثالو داگر ستڑی اندو دے وہی شو کنا وا عبد الله ولا تنسبك موس کی, کی تسوے اللهم ایاک نعبدو اے الله من خاصه عبادت کوم بدا عبادت چې دې عبادت تر لازمی خبر راځي چې شرک بنای شرک بنکه شرک نه ودی عقیدہ پا کوي شرک نه ودی عقیدہ پا کوي دښو کنه ته اللهم ایاک نعبدو په اندو مې دعاوري وورهمون ستول ته د خکی ایران الله او یا که نابدو الله من خاص تا بعدت اے الله من خاص تا بعدت کوو مکهستا دقی دی چې په دابانې موسیبت را ځي تلیف را ځي سخته را ځي اوته چا بر را بې س کړي وي که نه بلیانو خ وي خین داره او دغې کور واه چې کوب یره کوروا م وویللي دي چې په مونږ باې جاو شوي دی او پهمونږ ې دا شوي دي او په مونږمانې به چاې کړ او د خ بندې ګو داته کوې خو د لاړه شو والله تو شیک کوبي خبردار خبردار دا دار داله سره بل بلوک شریک نه جوړی که بعدت دی نه قبلېږي د داسې خلکو عبادت بعدت نه قبلږي تداسي سړوي عبادت نه قبليږي تداسي مليانو عبادت نه قبليږي ولې قران وي سورته انعام ګور سورته نام آيت نمبر 28 آيت نمبر 28 و مدي بارا دا صورت نه نام د ایت نمبر 343 دا پیغمبرانو نمونه غزتی دي ابراہیم عليه السلام باندې شروع کړي دا او د لوط عليه السلام پورې اته پیغمبرانو نمونه لاغست دي اتل ص پیغمبرانو نمونه واخلي بیا اخرکہ الله سوئي ذالک هدى الله یادی به مئ شاو من عباده ولو اشرکو الله خپل پیغمبرانو ته وی ولو اشرکو کځما دي پیغمبرانو بل فرض امبیا خو شرک نه کئ او که بن فرض دي شرکو کو لا حبت عنهم ما كانوا یعملون نو برباد بشید دي اغه تر چې دې کړې دي ځان کړهولې دي املونه کړې دي ځان ستړې کړه دي منځونه کړې دي روزي نیولې دي هغه ټول عبادتونه به شي برباد به شي ضایب شي چا په بارک وي انبياو په بارک وي انبياو تعالی وي وګوره قران وي عبادت کې دې عبادت سره لازمی خبر ده چې تا عقیده د شرک نه پاکې ته پاکې تا خو جنماز پاک ځان ته خورکل نه خو د ځړ جنماز د پاک دی تا په ظاهر باندې پزمک پا د پاته پاک جنماز خورکلې د مکپا کا جنماز پاک تا ستاد ځړ جنماز پاک دی نه ځړ په جنماز کې وو تارونم دی تاویزونم ویزونم دی باباګانون دی زیارتونم دی نازولی په کم دی که نه اذرګا د عالم دا عبادت کوي یا خدا پاک یاد ساتي عبادت به الله قبليږي انبييا وتعالى وي که چیرته تاسو عبادت کوي خدای عبادت فرامده دي خبري خیال ونه ساتو شركو موکو ولو اشركو كشركو موکو لحبت عنهم ما كانوا يعملون बर्बाद بشيغه ته چې تاسو کړيدي چې الله انبييا او ته خبره دي له مونږه کم دغه مانده کم باغ مليو جب مانده مابشو اللہ جا پا قرآن مانده که منصقه که مانگا سمرا سمانگا خیان نمیان دی چه آغی اجزانی منصقی اجزانی خوطنوائیو مشرکانی با تغیل پاکاری مشرکانی لی سمرا دائسی مشرکانی زنانا بای کی آغی بسکی منبکی روجی بینی ولی او اقیده بسی اقیده بای دائی جرا چابہ جگڑی نتی سموایا سچ کہ اسو کئی والقدر خیره وشرہ من اللہ تعالی خیر اور شر مقرر کے دل دچائے طرف دی الله طرف دي خیر اور شر خدا طرف, طرف مقرر کی دا بنی کم مصیبت راگے دا علی تکلیف راگے تب سوے بچارا ہوس تی دی را ہوس دي دی دا بنے چہ چا تکڑی دی دښوا دا باندې بیماری راغلا د اسباب دی د استعمال کا کدو بابا له مدا څه کو کدو بابا له روان دي پانی والا بابا پانی والا بابا هلته روان دي سو یو خو سو پک روان دي دغل تا خزه دا خاپيري ترور دا خاپيري ترور خاپيري داو پيري اني داو سو پکیو پرشنې کی خا خان ته بوت لغواړي وا عبد الله ولا تشرکو بشيئا عبادت کوو دا الله سره عبادت کوو دا الله ولا تشرکو بشيئا عمر ابانيو کې د یوي خبرې خیال ساتای چې شرک چرتهونه کې دا الله سره زړه برابر دا الله سره ګور چې تبل څوک شریک نکړي کدا دیو شرک درپکيو نو بیا به شي او شرک نن سبا در نن سبا در مو پا معاشره که او خواب خلق لکنه در خذیبت لے او سمزی درگاونو دیارتون لکن زیادتر خلقو شیطان والا روخ بدل کرده دکه شیطان ویلیو کنه شیطان ویلیو سورت عراف کې دی ثم لا آتی انهم من بین عیدیهم و من خلفهم و عن شمائلهم ثم لا آتی من بین عیدیهم و من خلفهم و عن ايمانهم و عن شماليهم شیطان وزبول کرے یو طرف ناراضم کلب په یو انداز کې رازم کلب په بل طریق رازم کلب په یو رنگ کې رازم کلب په بل رنگ کې رازم نو په زمانه زمانہ کې په خلکو دنانت لې ټړي بتل زیارتو الله او ووز دي تایزون الله وځي تلا تایزون الله تارون الله تایزون الله شرکم اقاده شرک آغا ده او شیطان ویلو چه ده بزر کومده کار تا یقینم نراجی صورت عرافو گوره صورت عراف کې شیطان ویلو زبا کلا پا یو رنگ کلا پا بل رنگ را جمو او او او او او مسلمان پا زان پا آنشو خوا تو گوئی دیر بکیوئی یه روئی پا نبی علی اترام مانی ولی تا ویزون نو شی نویغی چل کڑو علاج در پر ایتی کڑیو در علاج طریقه کم ایختیاره کڑیو علاج طریقه دعوه چه قرآن و فتان وی علاج طریقه دعوه چه نبی علیہ السلام با اللہ تا سوال کوو دعا بے کولا زمایه و خور زمایه و مشرا یا زمایه و کشرا اپا دیع قیده مبتلا ده بیماری الله ته سوالو کا اللہ نا دعاو گوڑا ران ووایه سره تفاې ح وایه اخری سر تونونه ووایه پهې زندم کا الله او یا که نابدو الله مون خاصته عبت کووولکه نووللي او خاص تا د باره مونز کوو مون به مونږ سررف جاه کوووللهکه نووللي نو په عبادت چې خو دا راغلو مونزه تج د را لکه دا دوباره کرې وللي وکو و دا زهکهه چې دموننس کې کلا کلا یو کار کړی کوې خو یا کاری د پااره کوي چې خلکه دا خ سړی وي نوولکهنووللي یا الله زه چې مونسکوم ستا د رضا د پاره کوم دا نه چې په نور ټولو ورو کې مونکوم او د اتوار پوره چوټي داته نه که اتوار فت تن و د سبق نه چوټي چې دمون نه نه ولکهنووللي یا اللهمون ستا د پااره کوم هر وقت ب کوم د اختتر فورت کوم اتوار خو لر خبره ده هر وقت بيكم نسي ذكرنا او خات کر جه مدرسي چه كم طالباتي یا ده مدرسي طلاباي تا اغو خو د اتوار بارد ده عرصن چوتي بس يا خدا باق نوالك نسولين او خاتتا ده پانا منس كو مانا مرگري تفوزو کو اغو رزوين وی ده اتوار بارد درس چوتي ما اي که ده منس چوتي درس چوتي پا مينو مون چوټژ نو چې د مون چوټ شته چې هس ج ماه دا او م سر را چې درس پهکم کوو که نه چوټ په کې چاه اوس ده اوس کو چوټ نهلي جسکو سبق یاد وه پوه تعلیب او دی به چوټی ته خوشحالليږي هغه تعلیب تعلیب نه دی هغه تعالبه تعالبه نه ده چا هغه چوټ ته خوشحالېږي چوټ ته خوشاللي نه ړه والد څخه جلویم خوشالي سخ خوشالي صباح چټي دا د کې لري کیدا ترتیب دي کې لري کې اوخا دا ترتیب او سمسته ترګاری سکولنو کې خلق دا چتغموشي مړې اوشي د خلق بیا دعا تاو لاس نیويته او تعزیت د پاره پر سکول کې ناتي والد سکول لټونو اجي صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ تبع سکول کی خلق نہ تو تاذیت دپارا چې لې وي یو بوډا بابا منل وړاو په شو جو په شو بلار کې ولې یو دو بوډا ځان مخې لوراولو سنگيري بوډا ځان اوس په ورو بستې گاڑی ته چا چولې دي ایو ماشوم دیبل ته وایي څنګه لهو هغه دو بوډا ځان طرف اشاره کوي دو چټي نور راوړي پوه شو نه دوه چوټان نورې روې مطلب د چې دا به مې ت دو او بیا به خیرې زمونږ د چوټیا. نه زمونه د معژې چې کوم تالیبی. شاګدي شاګ دی چوټی د خوشال د چوټ د به نه خوشحاللیې پوه شو که نه چوټی به کلې زمونګه چې کله دا سر د خبره کوم د چې کمم انسانی. و دنیا کی محنت کړه کوششې کړه ذهن کړه ولی د الله د توحید د پاره د الله د کتاب د پاره کوششونه محنتونه کړهونه منډه تړلې الته درسته آخه درسته لیکللې پڑھاوللې لی, یادوللې لی, بیانوللې تاګار کئ کله چې دې مرشی کنا بعد ته آرام বেলু شي دته او حدیثونه تابې دي چې یو صحابي یو زنانو نغې دې مرته څونو موغس ما شوم زه یې مړو کنه اگر چې ډیر په تکلیف وو ډیر په راوي ویل د تا آرام مې شو زه زې اکثر د خبر کوم چې یو عالم د دنیا نو رخصت شي زمه دي اجت تفصیل د قد آرام مې شو شو ووست قد اله په وستر باندې اديش کی را دي چې په دې قبر کې او تعالی د دې او بستر را ته دومره نرمخوررک کې عالیې بر غخ کې د ته وي ودشا نوم که نووموروس وودشه داسې لکه د اولې شپې ناوي چې وود شي ته ولې و وي د اوی شپې ناوي چې کم تا چې څنګه را وې شي دا ناوي نود سره داغم غم چې سهار به پر راټې په خا غواړي او چای به په خول واړي و شو که نه دا وي ب غمه وود دغه شانت هغه عاالب اغه عالمہ جریه توحید و سنت خدمت کړی الله زموږه توحید خادمان کی او الله زموږه قرآن و سنت خدمت واخلي داته یو نیک بنده داته اوناره نه داته ځنا نه چې الله د کتاب خدمت کړی خدمتونه کړی خدمتونه او مرغ ولا راشي ملائک و توي نوم کا نعمت العروس بده شاته داته ودو شاته لګاوی چې و دکی بهمو وږي میچوټی لګه دا نشته په دنیا کې حرام نشته په دنیا کې دنیا کې پکا درداجت آرام څه ده چې بس ته د مسوټن ودشي او خوبو کې چې څومره خوب د څه حد لپاره لازمی دی هغه خوبو کې بس بیا سره بیا الله د دا دین خدمت او د الله د دا کتاب خدمت هغه شروعو دا ول کنه صلي ولي ولي علا... علا... علا... الله عليك اللهم اياك نعبد و اياك نستعين نو سلی است چدو او خاص تا د پاره ب کوو او خاص تا د پاره چېجده کوو یا الله په ک بریا کاری نهوي د خلکو د خوځې د پارهه ب کوو ستا د رضا د پاره ب کوو که پټیو ک پنا ب کوو هر وخت ب کوو که چوټی اوکه چوټی هر وخت ب کوو یا الله ستا د پاره ب کوو نرییاکارې د الله من ساتي الله دمونکې خلاص پیدا کې او الله د منګه دا ته عبادت توفيق دي الله پاک ده راکي چې کوم عبادت الله ته خوخي او الله پاکي خوشاليږي او الله پاکي رضا کوي قال خالد سي زې بيمار ده الله پاک ده والا صحت ورکي د ورځو کې بيماريا ني دي ته شېو دي هر کور کې یو یو دو دو درې درې در در بيماران دي کوم شران निजाम بيمار دي ماشومان دي هم بيمار دي الله دې ټول له صحت ورکي ام ګوراله بیمارد الله دې غېړه ته هڅ ورکی او اړه بیمار دې الله دې غېلا سیحت ورکی او الله رب العزت دې زمون راضي شي او الله پاک دې قرآن او سنت خدمت <متحدث> زمون ته ټول نواخلي زموږه اراده دا وځه د صبر گیمایشته په شروع کې ما یې زبې دوره تفسیر شروع کوم او دلته زمونږه کراچي اجتماع ده دا کراچی اجتماع تقریبا د منګا په 10 فبراير باندې دا, دا انګريزي 10 تاریخ باندې زمنګا د کراچی اجتماع ده او هغه اجتماع د لپاره زراونو ته د درخواست څخه د هغه نه ولا خوشی وګړي د الله عزوج اجتماع زمون او زمنګ د جماعت د ترقې د لپاره الله پاک دا اجتماع وګر دی او عالمان برزي عالمانو لدی الله توفیق ورکي ځای حق بیان ک او خلکو لدی الله توفیق ورکي ځای حق واوري او پا عمل کې او پا اقبل جن کے راولی او اللہ رب العزت دے دے اجتماع دا د دا وسائل و بندبست دا غیب و نو کی دکا اجتماعگان چکی گی پروگرامو نو کی گی باغی خرچی کی دا زنانو لا هم دا درخواست کم کم زیونو کی چیزا ما دا آواز دورے دیکی کې کراچے گی نو زنانو تا درخواست دی چې په دے اجتماع کې د خپل وست او د طاقت مطابق دغه خلک په بدی کې شرکت کیه الیمان راځي نو غي زنانو په دې کې سواق لري او وسو د چار مطابق چې غي دغه پیسو باندې او په دغه دغه باندې بیا موږ ګاډي کو یا کم مرګري وسو طاقت نه لري د کرایا نو موږ دا پاغي کې استعمالو نو زنانو د درخواست چې په دې کې سواق لري او دا غي د پاره خپل مالک قرباني بکې مو کوي او دا غي سره سره دعاګا نیم کو استعماله 파را نو د دې استعماله بعد به ان شاء الله تفسیر شروع کوم او هغه دغه تفسیر به ان شاء الله زمونږه دا, دا زارانا په موبایل باندې اوري ناغيبه ان شاء الله هغه د پاره تاریخ اعلان لا مانزه کړه تاریخ اعلان بکاو او ان شاء الله داغه د پرم دعا کو چې الله پاک داغه دغه تفسیر د بارام انتظامات برابر کړي چې مونږ هغه په وخت باندې کپټې مانې شروع کو دا دا پارا او دا غید وسائل برابر شي او دا غید لپاره زنانه د وسنو خپل کوشش شروع کی چې هغه دوره چې کوم زمونږه دوره تکفیر شروع کیږي ویناګانی شروع کی مهنت او کوشش شروع کیږي چې دا دوره زمونږه واورې دي شي خلک واورې او د خلکو قاعده او اعمال سم شي قران کو سخت څخه ضرورت دی په معاشره کې او خصوصا د اجتماع لپاره ډېر ډېر دعاګانې کوي الله دې موږ ټول توفیق راکړي د قران سنت د خدمت اولا قرآن و سنت سنت سنت او الله دی زمونږ نه سنت قرآوتونکسلمهتو اخلي او بله خبره ده چې زنناانه ته بل در خاص دا دی چې خپل نارنوو تمته اوس نه وناګانې مو کوي وغي ته وای چې باید دغهشان دی د حق ر غلهما اجتمگانې خوډیرې کېږي اومت باهغېې صرف هغه بایرونونه نو کېږي نور د خلکو به سمج کې سره ځین نه چې دا تهویللي جوسهنو د اجتماعات دا دي چې باهغې کې آو سنت بایان شي نو خپل نارېنوو ته هم ور کې د اجتماع ده پارا باقی ده دوست نو تاوه ایچی پا دست فروری اجتماع ده اورد د جمعرات ده دوست نو تا چوٹی واخلا دوست د ونه ده چوٹی زین جوڑ کده نوی چهره بز بده ورد ذکار نه ده موضوع چوٹی نشم کوله نه دوست نو تاوه ای اللہ زمون ده اجتماع کامیاب کی او اللہ ایداد جماعات ده ترقید سبب وگرده واخر داوان الحمدللہ رب العالمین